Rots, verd, transparent Pegant trompades contra la paret Rots, verd, transparent La crisi immensa dins la meva ment Un foguer incandescent La flama reviu cada dos per tres És el trivial de l'atzar Les voltes que pega el meu pensament Moimés de traslació, de rotació mobilitzen al paradox i servei. Osservant d'essències i grans fracassos rumien d'idees com un pobre bé. Roig, verd, transparent, sonen acordios de paradoxes. Roig, verd, transparent, amagats amb disfreses de por. Roig, verd, transparent, hipocresia d'ignorància. Roig, verd, transparent, la dolça calor del fetus ardent, roig, verd, transparent. La trista i còmoda postura fetal, roig, verd, transparent, roig, verd, transparent.